Sziasztok, ez itt a Clickplay 175. adása. Én Neurotik vagyok, és itt vannak még. Májkül, sziasztok. És Sigez, sziasztok. És Kréga uh, rögzítő botunk második hívásra volt hajlandó megjelenni. Hát nem egy Batman, akinek csak fel kell vetíteni az égre a jelet, és itt van. <gül> de, de halljuk be, hogy a jelet még nem próbáltuk. Ha, igaz. A ez jeleten igaz, ezt most is de azon, azon gondolkodom mostanában, hogy szerintem az elmúlt, 5-10 podcast, biztos, hogy úgy kezdődik, vagy valahogyan felmerül benne az, hogy Krég a bot, az most éppen vesz, nem vesz, jön, nem jön, lelép, kifagy. Valami mindig van ezzel a szerencsétlennek. Már bocsánat. Azt, azt szokták hogy ha valaki így, csinálja folyamatosan a dolgát, akkor észre sem veszik, de ha néha nem csinálja, mint Krég, akkor mindig. Akkor az feltűnik, ha, hogy... így van. Az feltűnik, tehát így, igen, hát ha még a podcastet, és a bot eltűnik, az, az feltűnik. Csak <gül> azt. azt tud hibázni, aki dolgozik, úgyhogy Kreg dolgozik. Elég sokat dolgozik. Vagy hibázik, vagy dolgozik. <gül> <gül> Na, hát megint meg nem, nem, nem merek utána számolni, mikor voltunk utoljára, de hát ennyit kell várni, hogy összegyűjön egy normális mennyiségű téma. Ez, ezért várunk ennyit, nem? Tehát... Így, van. Így van. Hát igen, itt most ez még a nyár végi őszelei borka szezon. Most a megjelenések hát is, is majd meg. novemberben lesznek. Majd. Most ez mondjuk eléggé durva a hónap lesz. Igen, igen, most most nagyon sok minden összegyűlt, meg hát ugye sokat toltak is még évközben, és akkor szépen lassan még, hogyha minden jó, megy, befutnak évvégén. Igen, meg, meg ez az október vége VR szempontból lesz érdekes, mert a Facebooknak most lesz 28-án a, a, a Facebook Connect, hogy hogy hívják? Uh -huh, igen. És ott be, elvileg bejelentenek új hardwaret is. Lehet, hogy nem is egyet. Úgyhogy ezt most így tükönülve lehet várni, akit érdekel a VR, hogy mi a helyzet ezen a téren. Viszont addig is azért vannak témáink, például én, én felírtam a rögtön kezdésnek, akkor mondom is, hogy Battlefield. Erről írnom kellett volna egy jegyzetet, közben, közben ugye most nemrég volt a béta, múlt héten talán, hogy, hogy volt már, vagy két hete, már nem is tudom. Nem, most volt. Most, Most volt szerintem, múlt héten. <gül> ja, igen, mert kicsit lebetegedettem, aztán így két hét az úgy összefolyt, meg eltűnt az éterben, hogy azt sem tudom, mi történt. Tehát három voltak volna az idegenek. És közben volt az a Battlefield béta, és hát én ettől el is sokat vártam. Korábban ugye beszéltünk, hogy volt a kodnak a bétája. és az, az egész, egész jó volt, és hát... Most mit, mit szépítsem, majd lehet, hogy meg lesz az isvéve. Most tehetek én arról, hogy jó, jók a kodok, hát én nem tehetek róla. Úgyhogy tenkek most bejött, a Battlefield azért kicsit vegyesek az érzéseim, mert ugye most volt az egy, az öt, amiről ugye múltkor te is beszéltél, és nagyon szereted, úgy emlékszem, ugyanis ez volt. <gül> Igen, azóta. ezt mondtam valahogy, csak más ezt, ezt... <gül> Igen, amiért szar, <gül> ez volt az alcíme al ennek a bloknak. És hát én most a 2042-től sokat vártam, mert ugye ez videók alapján nagyon hajazott a Battlefield 4-re. Ami igaz is, tehát hogy úgy nézett ki, mint a Battlefield 4. Tehát érzetre hozta az a Battlefield 4 életérzést. Viszont nem tudom, miért látik az én hibám, hogy voltak némi elvárásaim vele kapcsolatban, például, hogy a, a testre szabhatóság, például a fegyverfejlesztés az rendesen ki lesz kupálva. Mert ugye az egybe kb. úgy volt, hogy ott nulla, tehát kb. választhattál fegyvervariánsokat, ami néha annyiban különbözött, hogy más volt rajta a szkóp. Már mondjuk, hogy első világháborús fegyverekkel, én mit akarok nagyon változtatni, tehát ott az volt, hogy van fegyvered, vagy nincs, tehát hogy nem nagyon volt. Meg bajonettet tudsz rátenni, vagy nem. Igen, Egy igen, igen. Körülbelül Meg, Meg hogy volt-e hozzá lőszered. Az... Ja, igen. Hát, jobb esetben volt, igen. Úgyhogy körülbelül ott ennyi, ugye az ötben, ugye az második világháborút meg innen, le majd most, hát modern fegyverek, meg mindent. Tehát, hogy én számítottam egy kicsit olyanra, hogy majd a Battlefield 4-ből kicsit visszajön az a, ez az Attachment rendszer, hogy ott tényleg nagyon sok mindent rá tudtál tenni a fegyverre, tudtad állítgatni össze-vissza a dolgokat, és az tök jó volt. Na most ehhez képest, ugye már mutatták a videóba, hogy majd tök jó lesz, hogy menet közben tudod állítgatni a skópot meg az attachment meg mindent. Igen, csak azt nem mondták, hogy csak menet közbe tudod állítani, és amit ott látsz, annyi van? Amin én egy kicsit meglepődtem, hogy egyrészt, hogy a menüben nem tudsz állítani semmit, csak kiválasztani az adott fegyvert, hogy mi van. Ami úgy néz ki, hogy ha éppen játszol, és beilleszed ugye a pályára, az pont az néha olyan vicces, hogy berak úgy, hogy két méterrel odébb már lőnek rád. És úgy Ez nem olyan van időd attachmentet állítgatni, tehát hogy még ha nem is egy csapattársra életsz, hanem mit tudom, be egy pontra, és akkor berak valahova, és állítanád a kis attachmentet, hogy azért, mert áll, áll, alapból azért lesz, az élet teszi az Iron Site-et, meg minden default. És ezt mondjuk a beta nem is olyan, hogy meg, ha egyszer beállítottad. Tehát néha, néha volt olyan, hogy, hogy folyamatosan beillettél, és mindig beállítottad be újra az egészet. Tehát hogy ezt a részt így ilyen nagyon sokfájósra csinálták, meg, legalábbis nekem nagyon nem jött be. Én ezt a... Az arra jó, hogy játék közben tudod állítani, de hogy muszáj, meg hogy a menüben nem lehet semmi. Tehát a menüben most konkrétan az van, hogy, hogy így vársz, amíg újra életsz. És, tehát nem értem, hogy ott orra, miért nem tudták ezt beletenni. Én, én, amikor már az előzetes videók alapján mutatta, hogy felfordítja a fegyvert, és mind a Crysis-ba kiválogatod, én már ott attól féltem, hogy itt ebből, lehet, hogy az lesz, hogy akkor minden fegyvere, minden attachment instant fel van lokkolva, és te csak így böngészel. Mert ennél még lehet, hogy az is jobb lett volna, hogyha azokat is fel kellene oldanod mondjuk a fegyver szintjével, hogy legyen valami értelme, illetve hogy mondjuk sokkal több attachment van a fegyverre, mind amennyit te oda be tudsz rakni kategóriákban, Aha. és neked kell eldöntened, hogy mondjuk a nyolc scope közül melyik hármat vagy kettőt teszed be oda van. gyors elérésre, és akkor legalább már tudná taktikázni, vagy ilyesmi. És Igen, na kicsit én is féltem, és kicsit Igen, féltem hogy ilyen krájizis lesz, és akkor ezek szerint az lett. Tehát, hogy minden minden elérhető, Igen. és akkor bögdösöd magadnak, amit akarsz. Hát a fejlődési rendszerről nem tudunk, mert az a beta nem volt. Tehát konkrétan fegyverből is kategóriánként volt egy, maximum kettő. Tehát az ar volt, az South trifere volt két fegyver, meg a SMG-knél, és a meg egy-egy. És így, így néztem, hogy ez elég kevés <gül> azért egy, egy ilyen Battlefield-be. Nyilván ez a beta volt, tehát nyilván lesz majd több viszont ezt a fegyverfejlesztést. Ez én is azt hittem, hogy úgy oldják meg, hogy te mondod, hogy lesz egy csomó, és akkor beraksz majd hármat, mm -hmm. és akkor azt közben is tudod állítgatni. Úgyhogy nekem valamit meglepő volt, hogy nem, ezek vannak, az cső. Még lehet, hogy erre majd még ráhúznak azért, hogy fejlődési rendszert, hogy alapból tényleg csak a default vannak, tehát, hogy Ironsight van alapból és a másik két szkópot, mert tényleg ennyi, hogy ironsight tal együtt három, maximum négy féle volt egy fegyverre. Ami így, hát nem sok, mondjuk így. Főleg annak a fényében, hogy a Vanguardban a II. világháborús fegyvereket úgy testre tudott szabni, hogy csak a fegyvernek a, a, a tárát tudod állítani úgy, hogy tárnak a tulajdonságai tárméret, meg még a töltény típusa is. <gül> Tehát, hogy csak hát, a táron háromféle dolgot tudsz állítani. Hát jó, de hogyha az elmúlt időszakban nézed, hogy jó, oké, mert jövőben is volt kod, meg, meg jelenkorban, meg minden ilyesmi, de hogy a kódban az mindig ez, ez megvolt, ez a testeszabhatóság, és most, hogyha az utolsó BF-eket nézed, ott hát. meg teljesen kihalt. Igen, igen, igen, nem igen. azt mondom, hogy várható volt, hogy ezt így, így oldják meg, csak tehát joggal félhettél tőle, hogy ez lesz a megoldás. Hát igen. nem tudom. Én azért vártam, hogy most arra megcsinálják. Tehát hogy két, két Battlefield-be elcseszték, és úgy voltam a le a harmadikra már csak kész lesz. És, és hát nem annyira. Szóval. Ugye azért a Vanguard az a második világháborúban játszódik, ez meg a modern egy modern Battlefield, tehát a címe is az, hogy Battlefield 2042. Tehát, um, mondjuk, ha azt nézzük a jövőben lehet, hogy minden egyszerűsödni fog, tudod. Mert a fegyvereknél is ez lesz, hogy nem összelek, instant fegyverek lesznek, mint a instant leves. Tudod, hogy adjál hozzá vizet, tehát adjál hozzá katonát. Tehát a attachment az nem lesz külön, hanem itt van, kiveszed az acsiból, az a fegyvere, a azt lőjével. Mert... Nem tudom. De egy... Mondjuk elég sok minden lesz még azért a Battlefieldben, szóval nem félek, tehát most egyetlen egy pályát mutattak, ezekkel a fegyverekkel, ja meg a katonák, hm, hát igen, az is érdekes, például, hogy a medik az egy olyan hatvanas öregasszony, hát, öregasszony, egy idősebb hölgy, hatvan körüli, hát mondjuk a nyugdíja az lehet, hogy kevés, és ezzel a, arra célzol, a... hogy egy idős nő nem állja meg a helyét a háborúban? Nem arra célzol, hanem, hogy nem küldeném oda, <gül> Tehát, hogy miért küldjük oda a <gül> Nem Nem mondd meg neki, hogy mit csinálj a mai világban, már mindenki eldöntheti maga, mit szeretne csinálni. Hát. Főleg, ha már igazából neki mindegy. Na mindegy. Szóval az, az olyan fura, fura volt, hogy ez így rá van rá van blokkolva, hogy, hogy kicsit olyan, olyan majdnem, hogy közelebb van az overwatch mint a Battlefield 4-hez, mert hogy itt is megvannak az adott karakter, karakterek, ugye a fegyverfejlesztés, meg az összes cuccot, amit hozzáválasztasz, azt, azt bárhogy tudod. Tehát kvázi tudsz egy rakétavetős mediket összerakni, vagy egy sniper mediket, ez mondjuk. Valamilyen szinten jó is, de ha belegondolunk, akkor teljesen kinyírja a csapatmunkát, mert nem Egyébbi nem tudsz szervezni. Igen. Igen. Igen, tehát, hogy kicsit a kot felé léptünk ezzel kapcsolatba, hogy úgy rakod össze magadnak a dolgot, hogy akarod, és magához a karakterhez meg tartozik egy passzív perk, meg egy aktív cucc, kb. mint egy hero shooternél. Tehát egy kicsit a hírós felé közeledik ez a Battlefield. Ami nekem egy kicsit fura, mert annyira nem passzol bele. Mondjuk én annak örülök, hogy a fegyvereket viszont bárhogy megváltoztat, megválogathatod, mert ugye a Battlefieldeknél az volt, hogy általában a, a medik az én SMG-sebb, közelharcosabb klassz volt az utóbbi két Battlefield-nél. A négynél ott az elég nagy Választási lehetőség volt. De hát most azt is összerakodtak a kártyák, hogy rakétavető erre hangáljon a mediked, ami egy kicsit ilyen nagyon fura de. De működik, tehát legalább lehet lőni a, az égről a, a dolgokat. <gül> ami egyébként nagy plusz volt, mert ugye az egybe meg a, az ötbe ott nagyon nehéz volt levakarni bármit az égről. Én legalábbis sokat szenvedtem vele. De azért jók ezek a nyomkövetők is rakéták, és Sikerült helikoptert is vezetni, bár ez is olyan hülyén van megcsinálva, mert úgy van megoldva a járműválasztás, legalábbis a helikopterek és az ilyen légi cuccok esetében, hogy a kezdő, kezdő helyen van egy ilyen kis ikon, amire rákattintasz, és megnézed, hogy van-e bent jármű. És ha van, akkor rákattintasz. Ha nincs, akkor nézed, hogy nincs. Tehát, <gül> hogy vagy kivárod, hogy legyen vagy beélet katonaként. Ez nekem egy kicsit fura. Tehát hogy néha, hogy ír, írhatnák közbe, hogy mit tudom, én lett egy lett jármű, és akkor az valahogy lehetne. Hát ez már az előzőekben se volt. Igen, ott is hát, katongatnak kellett volt. a rákelt és hogyha volt repülő volt, hogyha meg mm. nem, akkor meg így jártál, és akkor élettél. Ja, hát ez a négybe is úgy volt kb., hogy ott mondjuk jó meg volt csinálni, hogy fel is kellett vele szállni, amit így most nem kell, mert a levegőben ugyanúgy, ahogy az előző részeknél, ott mm -hmm. leéled valabbibe, meg Akadtam még itt mondani. Ja igen, hogy viszont tankot az tök jó le tudsz hívni bárhova. Az úgy működik, hogy van egy ilyen kis, nem tudom, ilyen kis laptopszerűséged, amit megnyitsz, és akkor ott is ugyanezt írja, hogy van-e lehívható tank, vagy van-e lehívható jeep, meg van ez a robotkutya, ami volt a trailerben, azt is így, így lehet lehívni. Csak ezzel is az a problémám, hogy valamikont kitehettek volna itt tudom én, ott a jobb-alsó sarokban, ahol írja, hogy milyen gombbal kell behívni ezt, mert konkrétan nem írja neked, hogy éppen le tudsz hívni tankot, vagy bármit. Ha rákattintasz, akkor nézed meg, hogy a háromból három elérhető, vagy nem tudom. Tehát, hogy vagy le van hívva mind, és akkor nem tudsz egyetse hívni. Tehát ez is ilyen kicsit ilyen fura volt, hogy most vagy működik, vagy nem. Vagy le tudsz, vagy nem. Ha nem nézel rá, akkor nem tudod, hogy te tud hívni. Szóval az ilyen fura volt, hogy folyamatosan nézegetni kellene, ha hát tudok pár tankot hívni, vagy ilyen robotkutyát. <gül> és egyébként a robotkutyára visszatérve, az egész jól működik benne. Hát nem azt mondom, hogy lemészárol mindenkit, mert arra nem jó. Az ellen nem véd, hanem marha jól futogat utánad, tudsz neki parancsot adni, hogy hova menjen, és hogyha észrevesz valakit messziről, és akkor elkezd rá lőni. Tehát arra nagyon jó, hogyha te nem venél észre valakit, ő észreveszi, akkor tudod, hogy amerre elő akkor ott van valaki. Tehát arra, arra nagyon jó lehet használni. Ja, úgyhogy a pálya az viszonylag nagy volt, nekem... Hát egész jó, egész sok helyre be lehet menni. Tehát egy, egy, egy pálya volt csak benne? Egyetlen egy, egy, de jó nagy. Az is ilyen több helyszín volt rajta, több pont. Az viszonylag jó meg volt csinálva, szerintem a pályával olyan nagy, nagy problémám nem volt. Bár itt is azért felelhető, hogy ezek a nagyobb, eh, nagyobb nyílt terepek ugyanúgy megvannak, mint a, az előző battlefield vagy egy kicsit félek. És akkor a nyílt terepek vannak összearakva, ilyen, nem tudom, volt egy rakéta kilövő állomás. Is volt a beta is a videókban, meg volt egy rakéta összeszerelő állomás, meg pár ilyen nagyobb épület, meg ilyen torony, meg ilyesmik. Azok egész jól meg voltak csinálva, meg föl lehetett menni ilyen nagy ilyen, ilyen adótorony szerűségbe ilyen, ilyen madzaggal. Ott egész jól lehetett sniper-olni. Tehát hogy ki van feszítve tudod ez a torony, és akkor ott ilyen viszonylag messziről lehetett föl menni azzal a madzagval, amire ki volt feszítve. És akkor onnan egész jól lehet szájpolgatni Tehát így meg volt, meg volt csinálva rendesen a dolog. Egyébként azt élveztem bele, talán a legjobban a szájperkedést az, az elég jól működött. És az a baj, hogy a, az előző BF-eket, hogyha nem ismerném, vagy ez a BF5-öt, mert a BF1-nél még mondhatnám, hogy a, a bf sose volt gond a pályákkal. Azok mindig tök voltak. Hát, és, és volt. És a, és a, és a BF5-nél ott, ott több gond volt vele, mint haszon. Uh -huh. És mondjuk, hogyha ez a pálya meg jó, nagy, meg, meg többféle dolgot is tudsz rajta csinálni, tehát egyszerre kedve snipernek, közelharcnak, tanknak, repülőnek, mindennek, és mondjuk e, ezekből, ilyenfajta pályákból beraknak egy 8-10 darabot, akkor az már nem lesz annyira rossz. Ja, ja, ja. Meg állítólag azon, hogy a korábbi battlefield hát remélem, hogy nem az egyre és az ötre gondoltak csak, hanem a négyből, meg a háromból kerülnek bele pályák ami nagyon jó lenne. Tehát, hogyha ezt, a, ezt az újfajta motorra ráépítenék a töb, többi pályát is, beletennék, az, az kurva jó lenne. Én még glózquóter es pályákat is el tudnék képzelni. És elvileg itt tényleg most az van, hogy itt összöntenek mindent egybe. Tehát ugye lesznek második világháborús fegyverek, katonák, meg, meg a pályákat is megcsinálják úgyhogy a régebbi betörfélekből, úgyhogy én. Reménykedem, hogy azért jól összerakják a dolgokat. Azt nagyon nem, nem tudják elcseszni, ami a BF3-ban, meg 4 voltak pályák, mert azok kurva jók voltak. Úgyhogy ha copy-paste-el átteszik, meg rálesztenek egy algoritmust, ami betesz még néhány fát, <gül> akkor már kész vannak. Tehát, hogy ott nagyon nem kell izzadni. Mondjuk pont a napokban olvastam egy cikket arról, hogy azért olyan nagyon jól nem állnak a Battlefield-del, mert hogy állítólag a bétában kipróbált cucc, az ilyen pár hónapos volt, hát kiderült, hogy nem pár hónapos, csak pár hetes, igazából ilyen két-három hét talán, az a build. Így ö, ilyen információk, meg valaki turkált talán a fájlok közt is, és úgy jött rá, nem tudom. Hát meg a nem is meglepő, hogy ennyiszere eltolták a megjelenést. Igen, és amúgy rohadt bugos. Tehát, hogy tényleg. ez, hogy amikor beéredsz tudod, akkor a fegyvereknek nem tartja meg az attachmenteket, amit beállítottál, az egy uh -huh. De így néztem videót, hogy a JackFace-nek a videójában volt, hogy a csávót messzi, hogy az a sniperrel, az meg így, amikor Googleásból feláll, akkor így megnyúlik. És az a marha vicces, hogy ezek annó Battlefield 4-nél voltak. Ja igen, ezek jó. benne voltak, ott is emlékszem ilyen kocsonyás És emberekre. Hogy az Istenbe tudják ugyanazokat a bugokat ilyen ennyi év után ugyanúgy belerakni egy Battlefieldbe. Tehát így milyen buildet használnak ezek, basszus. De, ami már egyszer kialjavítva, az még nem működik normálisan egy új... A régi működik. verzióból hozta Ctrl-C, Ctrl-V-vel. <gül> nagyon régiből. Tehát, hogy nem tudom, mire építik ezt, ezt a verziót. Mindegy. Hát a batőfélek sose arról voltak híresek, hogy megjelenés napján faszában működik minden. Én azt szoktam mondani, hogy egy év múlva, tehát megjelenés után egy évvel már az a játék, amit érdemes lett volna megvenni egy év azelőtt. Tehát, hogy így akkor már kikupálják annyira. Jó De nem, mert amúgy én, én emlékszem, hogy már így egészen a háromig visszamenőleg mindegyik rész kurva bugos volt az elején. Uh -huh. Igen, igen, igen. Az, az volt. Úgyhogy, hát ezt a bétát így kell értelmezni. Ugye azt szokták mondani, hogy ez csak béta, itt ugye itt jönnek ki a bugok, amiket majd javítanak. Nem, annyira nem. Tehát igazából ezek a béták, ezek olyanok szoktak lenni, hogy itt már ez ilyen kis marketing béta hogy nézd ilyen a játék, vedd meg. Hát a marketing bétához kell egy olyan béta, ami <laughs> Aminek nincs ennyi baja. <gül> hát kéne, ha volna nekik, biztos megmutatták volna, az nincs. Hát <gül> ez van most. Mindegy megjelenésig még foltozgatják, meg javítgatják, meg azért az a pár hét is számít, mert hogyha nem is pár hónapos volt ez a build, hanem pár hetes, azért az alatt is ki lehet gyomlálni pár bugot. Mondjuk copy paste azt a javítást, ami nem nyújtja meg az embert. <gül> Például a négyből. Vagy nem tudom, tehát... Mindegy. Az a lényeg, hogy a Battlefield négy életérzést hozta, és akkor innentől kezdve ez volt az, amire én számítottam, hogy hozni fogja, és az hozta, úgyhogy innentől kezdve meg megtartalom, az elvileg lesz benne bőven. Úgyhogy most mondjuk érdekes, hogy csak egy pályát mutattak a Bételbe, én számítottam -on legalább kettő-háromra, hogy ugye mégiscsak valamit mutassanak. De... És sem úgy, hogy a em... nem a Elméletileg idén jön még novemberben ez is, nem? Uh -huh. Egyszerre jön. Vagyis hát azt hiszem előbb jön a kott talán. És Én akkor ez meg rá, rá egy kicsi, kicsivel. ez meg rá egy kicsi, igen. Tudják pontosan. És most hogy érzed, hogy ezt, tehát, hogy ezt ráncba tudják szedni addig? Hát szerintem ráncban legalábbis a bugokat azokat tudják kicsit lejjebb venni. Ezt amit a fegyverfejlesztésnél van, ezt szinte biztos vagyok benne, hogy így hagyják. Szóval ez, ez nem lesz tovább bonyolítva. Aztán erre jön még az rá, hogy majd ugye jönnek a battle passok, amiben majd skineket tudsz szerezni. Uh -huh. Az lesz még érdekes, hogy azt hogy oldják meg, mert a korábbiakban azok engem annyira nem húztak be. Meg eleve a Battlefield 5-be is, tehát olyan bén a skineket tudtál szerezni, ha csak simán játszottál a játékkal, hogy elment a kedved. És így nézted a youtube youtubereket, akik szintén játszanak, és ugyanazok azt a szarokat kapják, mert nyilván ugyan, az ilyen lináris fejlődés folyamán jönnek ezek a... De tényleg annyi, hogy ilyen valami zöld festékkel össze van kicsit kenve, és akkor az egy másik skin. És így közi. <gül> nem is az, hogy az egész zöldre legyen festve vagy mi nem. Maradj egy kis masszat. <gül> és akkor nézd, egy új skint kaptál. Örülsz neki? Nem? Hát így jártál. <gül> <gül> Úgyhogy... Remélem az... ezt azért jobban No Az Overwatchban volt először ez, hogy jött be egy új skin, és akkor abból hirtelen izé... <gül> volt belőle 5-6 féle, és csak annyi, hogy más volt, a, más volt a szín. Ládákból már lehetett jókat nyitni az őférlekbe, és ott az egész kineket lehetett összeszedni. Hát meg meglátjuk itt, hogy oldják meg. Én minden esetre várom. Kicsit azért, mikor elkezdtem játszani a bétával, azt mondta, ezt nem biztos, hogy érdemes volt megvenni, mert már beruháztam rá. De hát várjuk. Aztán nem várjuk a kodot is. Lesz mivel játszani az, az a lényeg jövő hónapban. Csak működjenek a szerverek. Még két játékot írtam fel, ezt most gyorsan ledorálom mert erről nem tudok sokat beszélni. Van ez a Larsenauts, ez egy ilyen VR játék, és a legközelebb talán az Overwatchhoz van, mert ugye itt is vannak karakterek, karakterekhez tartozó fegyver, meg skill, és tényleg nagyjából úgy működik. Még a játékmódok is hasonlók, hogy valamikor egy kocsit kell tolni. Tehát ez egy ilyen hero shooter VR-ban, és most kaptam hozzá hogy most sikerült vele játszanom, Hát egyedül pénzt nem adtam érte, és valahogy ez a játék ilyen nagyon fel lett amik mielőtt megjelent volna, és amiután megjelent, kicsit így el elhalkultak a hangok, hogy ez mekkora királyság. Nem tudom, nekem tetszett a játék, de érzem, hogy olyan nagy, tehát még kéne benne nagyon sok fejlesztést csinálni, hogy jó is legyen, mert azért itt is vannak bugok, meg, meg érdekes dolgok, és az egyik, az egyik érdekes dolog, amit beletettek, Ugye VR játék révén itt nem annyi az újratöltése a fegyvernek, hogy megnyomsz egy gombot, hanem hogy rendesen fogod, kilököd a tárat, berakod a másikat, és így még és húzod a fegyvert. Tehát ez, ez így, ez a mechanika, ez ott van. Sok VR játékba itt. Nagyon nagy volt a sírás, hogy ez miért így van. És megcsináltak a fejlesztők azt, hogy be lehet állítani, hogy automatikusan újratöltsön a fegyver. Na most innentől kezdve választhatsz, hogy vagy szivatod magad az újratöltéssel, mert te szereted az. A, az immerziót, hogy úgy érezd, hogy ez egy fegyver a kezedben, amit te tényleg újra töltesz, vagy, vagy ezt elveszíted, és inkább automatán újra tölt neked a fegyver, ami meg olyan, olyan láma, tudod. Mondjuk, ha ott balfaszkodsz miközben előnek, akkor azt érzed, hogy miért nem kapcsoltad be? És <gül> akkor most ott van ez hogy ez a kettősség, hogy most ez egy VR játék, ami minél jobban be kell, hogy húzzon, és ahhoz hozzátesz, ha te kézzel töltöd újra. Viszont az meg elég körülményes néha. Hát ez egy problémás, mert egy hátrány szenvedsz, hogyha ez uh -huh. áll. Így van, az, így úgy, van. Így, én, én ott megtaláltam, mert én azt mondtam, hogy én, én inkább újra töltöm, csak az a baj, hogy az sem működik mindig jól, mert a, a felhúzás rész van, nem érzékeli, hogy én oda, oda nyúlok pont. Tehát egy kicsit nagyobb teret kellett volna hagyni. Mert én nem tudom, hogy mit, mit gondoltak, hogy mit akar az ember ott még csinálni a kezével, hogy. Tehát, hogy más nincs csak az elban, hozzá azt hozzá tehát hagyhattak volna ki nagyobb teret, hogy ha arra felé nyúlsz és fölhúzod, akkor fel akarod húzni, és nem megsimogatni a fegyver tetejét, vagy valami ilyesmi, tehát. Hogy ezt így beleragatták volna. De amúgy nem rossz egy játék. Tehát, hogy lövöldözni tök jó benne. A karakterek azok elég változatosak, van benne healer, tank, sniper. Nem egészen tudom még melyik, hogy működik. De, de így játszottam. Még, még healerre is voltam, ez egy elég érdekes ilyen ilyen varjúfejű csávó, azzal, azzal csapattam egy kicsit, ez is egész jó pofa. csak ez ilyen, olyan, hogy társaságban lenne jó játszani. És mire én most oda jutottam egy kipróbáljam, addigra azok, akik megvették, már így lemondtak róla, hogy majd ha majd ha nem lesz ennyire bugors, meg a kijavították, meg a tesznek bele még tartalmat, majd akkor játszanak vele. Hogy majd arra visszatérünk, ha tényleg meg fog ez történni, vagy majd elveszik a sűlyjesztőbe. A másik játék, amiről meg még beszélni akartam, akkor ezt is gyorsan ledelárom ez a. Nickelodeon All-Stars Brawl, amit már egy ideje vártam, hogy, hogy megjelenjen. mert én nem vagyok nagyon jó a brawler játékokban, tehát az ilyen kicsit platformer, ugrálós, bunyózós játék, mint a Smash Bros. Azt hiszem, így hívják a Nintendo-nál a, Nintendo a szuper, hasonló. Igen. Super Smash Bros. Super Smash Bros., ami nagyon jó játék, és, és ez a, a Nickelodeon All-Stars no. Brawl, ez teljesen azt próbálja így, idézőjelbetéve, másolni. Csak kell oda van karakterekkel. Magyarul pontja Bobbal, te leverheted a Tiri Ninja Technicak egyikét, vagy vagy, bár, vagy vannak még más, például van a, a Macsebb, például, az, az jut eszembe, hogy az volt akkor Steampi, volt volt egy ilyen nagyon elborult Nickkel oda, arra ez film, az is benne van. És úgy tudsz vele bunyózni, hogy ők együtt vannak, tehát, hogy egy karakterként irányítod a kettőt. És én nagyon viccesek, hogy néha az egyik felkapja a másikat, és azzal kezdél a az ellenfelet. Vagy amikor lehet nyomni védekezést benne és így védekezésbe beállnak egymásnak háttal és akkor tudod, így látszik, hogy akkor most ők védekeznek. Tehát ilyen, ilyen nagyon jó pufa. Meg ugye benne van Patrick is a Spongyabobból. Szóval van egy pár ilyen rajzszín, amiből beraktak karaktereket. Nem rossz a játék, tehát én el vagyok vele, nekem tetszik. Viszont az ára az nagyon ellet -e szerintem. Mert konkrétan mindjárt megmondom, hogy Steamen milyen áron van. A játék, azt hiszem ilyen 40 eurótól, vagy 50? 50. 50, igen. Tehát 40 eurós volt akciósan, egy, a megjelenés után pár napig, és most meg 50 euró. És hát ez a játék, ez rohadtul, nem egy 50 eurós játék, inkább egy ilyen, hát 20, jobb esetben 30 euró körül, és én is azt hiszem Greenman Gamingen vettem, ott egy nagyobb akció volt az elején, 20-valahány euró és sikerült, meg 27 euró körül volt talán. Az sem olyan nagyon olcsó, de arra már azt mondtam, hogy várom már ide ezt a játékot annyira, hogy, hogy megnézzem ennyire. És, és szerintem nem, nem lett rossz. Jók a karakterek benne, nem rosszak a pályák. a lehet ezt online játszani, meg ilyen couch co Ez Nem coop, hanem se egymás vagy itt <gül> Úgyhogy meg van benne single player, és a gép az egész, egész jó. Lagábbis arra, hogy megtanul a karaktereket használni. Online-ban úgy nagyon vertek, mint a huzat Tehát hogy valami 4, ilyen, ilyen rankrendszerben ilyen pontok vannak. Úgyhogy ugye 400 pontot kaptam az elején, ami nagyon gyorsan lement 100 alá. <gül> és néztem, hogy így akik, akik tudnak vele játszani, és így streamelik a játék, azok ilyen ezer körül vannak. Úgyhogy igen, ebben lehet, lehet. lehet dolgot csinálni. De mondom, szerintem nem rossz. Én arra leszek kíváncsi, hogy milyen karaktereket hoznak be. Mert most a Trainiage közül is kettő van berakva, ami olyan indokolatlan, hogy miért nem, miért nem mind. Meg vannak még azért rajzfilmek, amiből ide beférne még pár karakter. Nem is a mai karakter van? Talán 20. Ami, ami nem olyan sok egy ilyen Brawler játékban. De nyilván ez ugye úgy van kitalálva, hogy itt majd DLC-kkel még jöhetnek új karakterek. És azért mondjuk egy ilyen 50 eurós árnál erre a játékra, hogy ugye nincsen kampány, nincsen semmi, tényleg csak az van, hogy ütegetitek egymást, és akkor vagy playerbe ütöd a gépet, vagy, vagy egymást ütitek lokálba, vagy, meg, vagy online. Tehát hogy ennyi az összes játékmód, ami benne van. Szóval ebből, hogy még, még fizetős DLC-ket tesznek-e bele, ami nagyon valószínű sajnos, tehát, hogy nem hiszem, hogy ide ingyen fogják berakni a, a további karaktereket. Szóval meglátjuk, mert még, még elférnének benne párra. Ja, úgyhogy én tudok elmondani Nickelodeon All Stars Aki szereti, ezt a műfajtannak tudom ajánlani. És mondjuk nincsen Nintendója, hogy Márioval csapassa. Ami necseni. pont ezen gondolkodtam, hogy szerintem Nintendón is megkérik az árát. A mm. Super én én. próbáltam megnézni most ja nem a, a Super Smash, az azt hiszem az 60 eurós teljes árujáték. Na azért mondom, meg szerintem ott sincsen új nagyon sztori, de jó, mondjuk a Nintendo, nem, kicsit, kicsit, nincs. Más, a Nintendo kicsit más kategória, mert ott ugye idézőjelesen ezeket muszáj megvenned meg, hát ezek exkluzívak, ezeket mindig kicsit vastagabb árcédulával lőtte be a Nintendo, meg amúgy minden mást is. Ja, sajnos. <gül> ja, hát a vastag vastagant foga. Bár azos <gül> Biztos. De ott is azt hiszem úgy van, hogy a, a DLC-ket külön meg kell hozzávenni a karaktereket, ilyen DLC csomagban nem? Begyet, hogy mm, akkor szerintem akkor ott nincs. Nincs? Hanem jön ingyen hozzá? Mondjuk, ha ebbe is jönnek ingyen a karakterek a jövőben, akkor azt mondom, az az 50 eurám is olyan rossz áll. Hát vagy, vagy raknak bele valami Battle küldetéses akármilyen rendszert, és akkor... Milyen, amúgy ilyen nincs is benne, meg ilyen mikrotranszakciót sem láttam. Hát, hogy... Van a játék, vannak a karakterek, a pályák és csát, tehát hogy nincs ilyen izé. nem is nagyon néznek jól szerintem, hogyha most a Spongebót öltöztetni tudnád. Hát igen. Én arra emlékszem, hogy amúgy szerintem Nintendo-n nincsenek hozzá ilyen Pass, meg DLC, meg egyéb, hanem ott kijön a játék és annyi van. Igen, igen. a Nintendo olyan szempontból nem szokta követni így a mainstream vonalat. Feltétlenül a zelda van DLC. az van? Azt hiszem. Ja, de az ellá tehát nem ilyen az meg ban ja, Igen, csak hogy itt a karakterekre, hogy van-e később megvásárolható benne. Ja, mondjuk az ELLÁ-ban még talán passzol is, mert ott azért mégiscsak néz, kalandozol és közben szerzel az új cuccokat, abba belefér egy kétszkin, de most egy Spongyabobra mit adsz rá? Egy másik szíri kockanad rá? Vagy? Tehát, <gül> nem nagyon lehet itt túl sok mindent beletenni. Lehet, hogy azért, akkor azért ez az 50 eurós ár a nila játéknál, mert más bevételi forrásuk nekik nem lesz, mert most már ugye az van, hogy ilyen egy játék x euróért eladják, és akkor még y eurót még rá lehet költeni pluszba. Hát manapság más, hogy már nem éri meg a játékokat fejleszteni, nagyjából ott tartunk. Tehát, El, hogy... ja. Hogy most már az utolsó kis, no-ném játékba is kell valami plusz lehetőség, hogy pénzt költsél, mert, mert mi az, hogy ki az egy 60 eurós játékot, és utána nincs több bevételed belőle, csak hogyha megveszik. Ez a régi módi. 8-s Így van. Régen meg emlékszem, jöttek a kiegészítők, amik tényleg kiegészítők voltak, nem el, ilyen DLC-s dolgok, hogy egy-két skint veszel, vagy egy-két küldetést. Manapság ez már szinte elképzelhetetlen, vagy csak egy-két egy játékfejlesztő csinálja ezt. Most már a legtöbb indie is lassan az van, hogy még el sem készítették, mert korai hozzáférésben van, és már itt van, hogy akkor vedd meg hozzá ezt a DLC-t, meg azt a skin-t, meg azt a nem tudom mit. Ja. Yeah. Szóval kemény. De hát vannak régebbi játékok, amiket néha felújítanak. Fel, igen. <laughs> Aminek volt régen még annó kiegészítője is. <laughs> meg online, vagy offline. Nem régen is volt már online. Ne, ne kerülgessük tovább, mondjuk ki, hogy a Most Diablo 2 nevén. Resurrected Editionről van szó. Ha nem is Edition, ez Resurrected. Mi az belekezdeni? Egyébként néztem róla videót, és uh, ugye az volt az a online nem működött, már az elején se. Nagyon sok Most elég. sem megy úgy, hogy... és hogy néztem a videót, hogy elvileg offline-módban is lehet játszani a játékot. E, igen, de az a baj, hogy nem offline módban tudsz játszani, hanem hogy vagy online, vagy offline karaktert csinálsz. Tehát nincs olyan, hogy te most net nélkül játszod a karakteredet, és ha kedvet tartja, akkor átmész onlineba. Hanem már az elején el kell dönteni, hogy te akarod-e használni az online játékot, vagy nem. Elég meg, hogy nem és amúgy nem nem nem nem át lehet vinni, szám. csak az online-ból tudsz a szem offline csinálni, és azt is csak egyszer. Talán. megmondom, hogy vissza visszafele nem tudom, hogy működik-e. De azt tudom, hogy már kint van a játék lassan egy hónapja, és még mai napig rendszeresen vannak vele szerver problémák, tehát nincs olyan nap, hogy ne látnám a hivatalos Twitter csatornáikon, hogy vizsgáljuk a bejelentkezéssel kapcsolatos problémákat és társai. De hogy jót is mondjak róla, igazából na hát a játék az ugyanolyan kurva jó, mint régen, tehát megcsiszolták egy kicsit a, a grafikát, Mai szemnek is széppé faragták, pedig azért volt mit faragni. PC-n elvileg ott egy gomnyomással vissza lehet váltani a igen. régi grafikára, ezt, ezt én Playstation-ön nem találtam meg. Szerintem itt nincs, inkább így mondom. És hát na, igen, tehát látszik, hogy azért nem, nem egy mai játék ez, hogyha visszaváltunk az eredeti grafikára. Azért csak-csak csak mennyi? 21 éves? 20 éves? Valahogy így, igen. Tehát már most még Amerikába is vehet magának alkoholt lassan. De igen, tehát maga a játék az ugye ugyanaz. Tehát az alapmechanikához nem nyúltak hozzá. Minden ugyanúgy működik. Mai hát igazából nem nyúltak bele, hogy mai akkorhoz aktualizálják. Ugye megvan ez a klasszik skillelés, tehát Nincs az, hogy te most meggondolod magad is átvariálod a teljes bildedet, hanem tényleg, ahol a játék egyszer ad rá lehetőséget, hogy reseteld a skíjeidet, és akkor oszd el újra. Nagyon jók az átvezető videók, azt, azt szépen megcsinálták. Meg igazából nem tudom. Tehát én azt mondom erre a játékra, hogy ha valakinek nem működik úgy a nosztalgia faktor, mint nekem, nem vagyok benne biztos, hogy ez a mai világban már megállja a helyét, vagy még megállja a helyét. Szerintem a mostani játékosok már nincsenek hozzászokva ehhez, hogyha, ha mondjuk tényleg az elején itt elkúrsz egy jó pár skill pontot, és rájössz, hogy az, az a build az annyira nem jó, akkor ez nem tudod kiavítani, hanem akkor új karakter, vagy pedig együtt élsz vele. Itt úgy tényleg meg kell gondolni, hogy, hogy hogy építed a karakteredet. Szóval igazából szerintem ez egy kurva erős ilyen nosztalgia faktorra épít, de azt jól csinálja. Hogy én ezt a, ezt a gomnyomásra visszavált a régire, én ezt minden ilyen remake-be meg remaster -be beletenném. Ez annyira király feature, hát, és annyira jó látni, hogy mennyit változott a játék, hihetetlen. Meg, meg az, hogy ugye az emlékek azért megszépítik a dolgokat. Tehát mm -hmm. én, én nekem nem is tűnt, egy pár hónapja volt az, hogy hát na, egy volt kollégámmal éppen mítingeltünk, aztán így küldtem neki egy cuccot, hogy na, izé, nézd már meg gyorsan, már ez, izé, ezt csináltam vele, stb. Ő meg, ugye, home office, így mondta, hogy az hogy ugyanra nézek, csak gyepálom a monstákat diablóba. <gül> <gül> És és pont a Diablo 1-el játszott, amihez van egy ilyen mod, ami teljesen átgyúri az egész játékot, és akkor úgy megjött hozzá a hogy a retro, hogy ú, basszus, azt elő kéne szedni. Aztán szóval, amikor így felraktam, mondom, jó, Isten, mondom, ez mi? Mi ez? hozzá? <gül> ja, megnéztem azt is, és az tényleg közelebb hozza a, a kettőnek az akkori szintjéhez, mint a régi, de, a de, a de, a hogy, de hogy így a Diablo egy így az első rész hát ugye itt ilyenek, például nem tudott a karakter futni tehát hogy ilyen, ilyen lassan csoszog össze-vissza kergetnek de... a csontvázak akkor most sétálok egyet. -egy. Igen, <gül> igen, igen, igen És ott, ott, ott például még nem volt meg az hogy, hogyha nyomod a kontrollt vagy az altot vagy melyiket kellett nyomni PC-n hogy a hogy mutassa a földre ledobott tárgyakat. Jaj, igen, igen. Az egyben ott, ott pixelvadászat volt, hogy ú, meg láttam, hogy esett egy poti, de hova? <gül> de mindegy, szóval a kettő az, az igazából, aki szerette régen a kettőt, az most is szeretni fogja. Újakat nem tudom, mennyire húz be. Ti mennyire voltatok erre ráfüggve, ugye az a mikorosztályunknak a, Jú, a játéka. Kavarod. Komolyan? Nekem meg, a, a, nekem meg az egy pörgött, emlékszem, az jutott el hozzánk, még annak idején és azon írgalmatlan sokat játszottunk, és aztán a kettőt is kipróbáltuk, mert volt egy, egy osztálytársam, akinek háromszor volt megdobozossam. Bó, mert mér? Meg volt egy, amit használt, meg volt egy, ami kin volt a polcon, disznek, és abban is benn volt a CD, meg meg volt még Jaj. egy tartaléknak, hogyha valamelyikkel baj lesz, akkor egyszerre cserélni. Mondjuk jogos, mert ilyenek ez régen, ez, ez, ez egy valós probléma volt. Igen, egy, egy karc a CD-n, és te már imádkoztál, hogy normálisan lejátsza. De mondjuk és már és ott éve, is ja izéje. A, a, a, a kettőnek igen. is volt már amúgy az izéje, ugye a BattleNet. Ugye volt Ö, volt egy Hát az kulcs. online miatt, az Aha. online miatt igen, igen, az, a, az, az már volt. Meg amúgy online, online is játszott nagyon sokat osztálytársam. Aztán mondom nekem, a kettő az inkább kimaradt, nekem az egy volt meg, és emlékszem, emlékszem egy-két bosszra, tehát, hogy valami rémlik, hogy benyitottam egy szobába is, hogy volt ott ötven csontbáz, és ott volt ilyen, nem tudom, le kellett mészárolni mindet, meg ilyesmi. Nem voltak rossz játékok, csak én, nekem az volt a bajom vele, hogy főleg az egynél, a kettőnél ez már tetszett, hogy ugye az egynél mentél le egy kazamatában, és nem volt változatos nagyon a környezet. Oké, okay, hogy cserélődtek az ellenfelek, de, de ugyanúgy ilyen ódon helyeken máskáltál is. Ugye a kettőben meg voltak nagy nyílt terepek, a szabadban voltál fel, se fogni akkoriban, hogy nem egy, egy rohadt dungeonbe mész le, hanem kint vagy a pályán, és hogy a pályán vannak dolgok, amiket farmolhatsz, meg küldetéseket csinálsz, tehát ez egy tök újdonság volt, legalábbis nekünk. De yeah, yeah. sajnos a kettő az kicsit kimaradt. Hát nekünk annó ez volt a, a játék, tehát nem volt olyan hálóparti, hogy ne ezt verettük volna. <gül> Mindenki űzte neki. É, hát na, ugye, de ez ugyanúgy működik. Szerintem amúgy ugyanúgy elpörgetném akkor is, ha csak a régi grafikával meg mindennel kiadták volna megint. Ja, csak működjön. Normálisan az új rendszereken meg minden. Ja, hát igen, igen, tehát. Mondom, tehát így egy hónappal a megjelenés után még, még mindig problémák vannak itt a, a BattleNettel, tel és, és olyan problémák, tehát nem is az, hogy, hogy most laggolsz, vagy valami, mert az elején azért nagyon durva izékről um, és ilyen hibákról olvastam, hogy volt olyan, hogy így elfelejtette a szerver menteni a karakteredet és akkor ilyen kiléptél, mire visszaléptél, addig a három szinttel volt kisebb, mint amivel ott hagytad. Jó, ez, ez de az nem izgalmas, főleg, hogyha már magasabb Igen. szinten vagy, ahol már nem tudom, egy-egy szint akár órákat hát kell ez még, ez még a nagyon az elején volt, tehát, olyan túl nagy magas szintekről még nem beszéltünk, de, de na azért kellemetlen, ha mondjuk egy három szintet visszaduba játék már, mert já, így a szerver elfelejtette elmenteni. Ja, ami, ami, ami ugye cinkes, mert hogy te lokál szév az, az online karakternek elvileg így nincs is. Ja, Egy csak úgy, felhőben. Tehát, hogyha a szerveren gebasz van, akkor a karakteren de van. Meg, hát ugye a lagolás az, az, az mindennapos, még mindig. De, de például mondom, hétfőn olyan volt, hogy így, ó, neki ülök, már játszok egyet, és így megnyílik a játék, és Fúl üres a karakterlistám. Ha mi a fasz? Azt utána kezdtem olvasni, mert hogy a játék semmilyen hibaüzenetet nem dobott, hogy nem tudtam csatlakozni, hogy egy gyerek ne próbálkozzál. Onnan derült ki, hogy a battlenettel gond van, hogy mikor új karaktert akartam csinálni online módban, az sem engedte. És akkor utána néztem a Twitter csatornáját a Blizznek, hogy ja, hello, is van a battlenettel várjál. Szóval igen, ez, ez, ezek amúgy nagyon rányomják a, a, a bélyegét erre az egészre, mert hogy régen ez tök jól működött -e nélkül, hogy online-ba kellett volna lenned kötelezően, hanem ha akartál, akkor online nyomtad, ha nem akartad, akkor nem. És hogy főleg akkor is szarapodik, hogyha te azt választod ki, hogy egyedül mész, nem partiba. Mert akkor is online játszol az online karakterre. Pontosan, tehát hogy lefoglal egy szlotot a szerveren, amiben csak egyedül vagy, de akkor is a szerveren fut minden. Tehát így ezek a megoldások rontják el igazából a, a, a, a teljes nosztalgiafaktort, faktort, mert amúgy tehát minden ugyanúgy jól működik, mint annó. Igazából ilyen bugokkal, meg ezzel azzal nem is találkoztam tényleg. Minden, ami hibába belefutottam, ez az online kötelező online kapcsolat miatt van. Még egy új játéknál mindig ez van, mert akkor a legnagyobb az érdeklődésre. Tehát akkor így megrohanja mindenki, aki játszani akar vele. Bár azért neked utána is jelentkeztek ezek a hibák. Pont amikor játszani akartál. Mondom, az, szem, hogy ez egy mikor akarsz játszani. Eddig, el, eddig a héten minden nap volt vele baj. Tehát nem azt mondom, hogy minden nap játszhatatlan volt, de... De, de most hogy itt adás előtt visszatekertem a, a Twitter csatornát, az utóbbi pár napban minden nap volt ilyen, hogy, hogy vizsgáljuk a problémát, hogy nem tudnak bejelentkezni, latency sük vannak, ledobálja játékosokat. Ez, ez mindennapos, a még most is. szervez, mint amennyit kellett volna, a forrást. Ezzel akartak spórolni. Szerintem. De pedig ezt is, ennek is volt béta, ahol, ahol ugyanezek a problémák megvoltak. Az a hát baj. Vele, hogy ez csak béta? Hát annyit se veszik meg. Nem? Tehát... Az a baj, hogy ez a téma ez ma még egyszer elő fog kerülni később. Ugye <laughs> ja, volt alig, béta, alig, de alig. aztán nem úgy volt a béta, meg nem úgy volt az online, ahogy kellett volna. Na, alig várom. Szerencsére ennyire nem drasztikus a helyzet, mint itt, de. Én is, többet is. nem tudok elmondani itt a Diablóról, úgyhogy aki szerette, It's ezt not. is szeretni fogja. Aki nem szerette, emiatt se fogja megszeretni. Én ráültem a Hype-vonatra, nekem ez, ez egy régi nagy favorit, és Necromancer for Life. Az lényeg, hogy az onlineon kívül nem rontották el az élményt. És ugye, Igyet, majd, ugye én... ez volt a lényege a, a Diablo 2-nek, hogy ott már online lehetett játszani. <gül> <gül> majd nem sikerült. Na jó van. De akkor innen átveszem én a stafétát. Most én egy-két játékkal. Így az, elsőt, az, az első kettőt rögtön egybe is veszem, mert két stratégiai játékról van szó. A Patronról és a Humankindról. Az előbbi az ilyen egy ilyen Benished Settlers-szerű túlélős játék, ahol a, ahol a rendszer úgy szivat, ahogy tud, tehát életben kellene maradnod egy kolóniával, de hát tehát általában a játékokban nem szokott könnyű dolgod lenni, és így se, se lesz az. Mert egyrészt az, hogy az éjségre, a luxusokra meg az ilyesmire figyelned kell, hogy kinek mi, mi a csínya, bínya, baja állandóan mindenért riny folyamatosan, mert hogyha csak gabonát az nekik, az nem lesz jó egy idő után mert kukoricát is szeretnének, és úgyhogy azt meg kell oldanod. Itt viszont az egyik nagy feature, amit beleraktak a készítők, és ami tök jó működik, hogy ugye általában ezekben a stratégiai játékokban, mindig úgy van, hogy van egy ilyen szegényebb rész a lakosodnak, más, mások az adók, ugye nyilván akkor van egy ilyen középosztály, meg egy ilyen felsőbb, akik luxusban szeretnek élni, és ez itt is megvan, de közben minden ember egyedileg külön szociális fülekkel rendelkezik. Tehát, hogy itt a gazdagokon belül is van széthúzás, és valaki mondjuk jobban érdeklődik a vallás iránt valakit, meg az hidegen hagy, és, és így sokkal több lehetőséged van, hogy... Elcseszed az egészet. Nagyjából ez erre van. Tehát, hogy, hogy olyat nem tudsz csinálni, mert ugye régen az volt, hogyha döntesz valamit, van egy komolyabb döntési helyzet, és te eldöntöd, hogy mondjuk A legyen, akkor az azt jelenti, hogy a szegényeknek mondjuk rossz lett, a közepeseknek ugye el voltak, a gazdagok meg örültek. Na, itt ez nincsen. Tehát, hogy itt most hozol egy döntést, és a szegények egy része lehet, hogy örülnek, egy másik nem. És amúgy a játék folyamatosan ilyen döntési helyzetekbe hoz, mindenféle marhasságokkal, a fejlesztéssel, a felfedezéssel. Úgyhogy itt talán még több dolog van, amiben megbotolhatsz, mint mondjuk egy Settlers esetében, vagy egy Benisd esetében, pedig aztán ott is szerintem két perc alatt tönkre vághatsz bármit, amit addig felépítettél. De amúgy tök jó játék, úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom, meg elmertélek később jönnek hozzá tartalmi frissítések is, mert egyelőre eléggé karcsú a tartalom, ami benne van, de így aki szereti elszöszmöltölni, és így érdekli ez, a, ez az életben maradás, és ez a rohadt nehéz játékélmény. Tehát, hogy itt aztán tényleg nincs, nincs kézen fogva senki, itt, itt, itt kulva nehéz életben maradni. De aki szereti az ilyet, az, az nyugodtan lendüljön bele, mert nem fog csalódni. Tehát, hogyha a Settlers, meg a Beniz, meg az ilyen típusú játékok bejönnek valakinek, akkor az simán kipróbálhatja. Ráadásul nem is teljes áros játék. Egy jó Setlers három reméket megnézni. Új, meg egy Settlers 2-t, én azzal játszottam nagyon sokat. Bár abból volt is remake, azt hiszem. Egy ilyen grafikai felújítás, de hát az nem lett egy olyan nagy durranás, sajnos. Kettő? Valamelyik valami University, vagy nem tudom, milyen... Nem is. tudom, de most új Settlers is készül. Csak arról is még nem tudni semmit. Hmm. Hát ugye jön egy új Age Office, bár az ugye egy kicsit más stílus, mert az inkább ilyen az nem birodalom építős hanem az inkább jobban ilyen PVE, harcos, harcra kihegyezett dolog, de én mondjuk azt is nagyon várom, az Age of arra is kíváncsi leszek, meg hát én az új Settlersz is, de az a baj, hogy a set lesz jogok a Ubisoftnál vannak, és euh, nem tudom, tehát az nem, nem jelent mostanában sok jót szerintem. Yeah. Az a baj. Bár, ez egy más típusú játék, mint amiket elszoktak cseszni, nem? <gül> Ezért itt azért, hogy ezt is elcseszik. Valamit valahol el kell kezdeni. Ed eddig így volt, eddig így volt. <gül> Pontosan. Na, látjuk, mi lesz. Na jó, és akkor ezzel szemben van a Humankind, ami inkább, hogyha már játékot, ilyen testvérjátékot kellene mondom, akkor talán a Civilization lenne hozzá a legközelebb, még, még ránézése is sok, sokba hasonlít. Igen, és azt én, én is néztem. Igen, mondjuk szerintem Szerintem a card jobban néz ki, tehát valahogy a menürendszer, meg az a színek, meg, a, meg, meg az egész háda, hogy kinéz, az, az szerintem sokkal kellemesebb a szemnek, legalábbis nekem, mint a civilization esetében, de ugyanúgy ilyen körökre osztott, a semmiből indulz, korokon átívelő dolog. Viszont ami itt nagyon újdonság, hogy még a cívben, Hát idézőjesen nincs megkötve a kezed, mert ott is rengeteg mindent választhatsz, meg később belemehetsz ilyen politikai, vallási, gazdasági dolgokba, de itt abszolút nincsen megkötve a kezed, ugyanis az elején egy no-name néppel indulsz, és hogyha megléped az első kort, akkor választhatsz egy, egy népet, egy civilizációt. Viszont, hogyha te kiválasztod mondjuk a sumérokat, akkor nincs megkötve, minden kor végén választhatsz egy civilizációt, de nincs megkötve a kezed, hogy ugyanazt kell választanod. Választhatod ugyanazt is, de akkor bizonyos bónuszoktól elesel, és ilyen teljes kombinációkat hozhatsz létre, és én amúgy kicsit megijedtem ettől a rendszertől, mert attól féltem, hogy véletlenszerűen fogja feldobálni a játék ezeket a lehetőségeket, és akkor mi van, hogyha mondjuk tíz rossz fel, és akkor nem tudsz mit csinálni, akkor valahogy meg kell oldanod, de nem szerencsére, mindenhol fixek, tehát mindenhol tíz közül választhatsz fixen, viszont annyi a különbség, hogyha, annyi a nehezítés, hogy aki először éri el azt a kort, az választhat először. Tehát, hogyha te nyolc géppel játszol együtt, és te éred el utoljára, akkor csak kettő közül választhatsz két lehetőség közül. Úgyhogy érdemes sietni, és ami még tetszett, hogy nem kényszerít rá a játék arra, hogy harcolj, vagy küldetéseket csinálj, vagy felfedez, vagy stb., mert ilyen csillagokat kell gyűjtened ahhoz, hogy előrébb a korban. De ilyen csillagok járnak azért, hogyha kifejlesztesz valamit, ha felfedezel valamit, ha bizonyos számú ellenfelet megölsz, hogyha a gazdaságban építesz bizonyos épületeket, tehát hogyha úgy van, jó, nem egy győzelmi lehetőség van, mert hogyha megölsz mindenkit, akkor is nyersz, meg stb., de úgy van több győzelmi lehetőséget, hogy egy kategóriá alá be vannak téve, és nem vagy rákényszerítve semmire sem. Tehát, hogyha te békés vagy, akkor a békés dolgokat fogod kinyitni, és azért fogsz fejlődni, hogyha te harcos vagy, akkor nyilván a harcos dolgokat fogod megcsinálni, és azért fogsz fejlődni. Tehát a játék az mindenféle játék lehetőséget jutalmaz, és ez szerintem tök jól valaki más meg a harcra megy, akkor az úgyis lemészáról nem? Hát Tehát nyilván, de mondjuk lehet, hogy békét le kötni, és akkor valamit felajánlasz érte. Tehát, hogy itt nagyon bele lehet menni a politikába, meg a, meg a vallási mm. dologba is, meg meg és ugye közben meg jönnek föl ezek a random eventek, hogy döntened kell, hogy ezt csinálod, vagy azt csinálod, és az megint teljesen más hatással van a, a népességedre, a hozzáállásra, a másoknak a hozzáállásra hozzád, tehát hogy, hogy tök jól ki van találva, és hogy rengeteg változó van benne, és hogy mivel ezek a civilizációk jó, ez ilyen hangzatos számok voltak még, mielőtt megjelent a játék, így mondták, hogy nem tudom hány millió változat van, ami amúgy tényleg igaz, de sokszor csak ilyen egyes statisztika változik, hogyha úgy veszed meg bizonyos egységeket megkapsz meg egy civilizációval, másikakat meg nem. De tényleg annyi lehetőséged van, és a jó kombinációt megtalálni, és, és tök jól, hogy vegyítheted azt, hogy például a békés népeket vegyíted a harcossal, a tudományossakat a, a békével, és így tényleg teljesen rád van szabva az egész játékélmény. Nincs előre megírva, hogy neked ezzel a néppel így kell játszol, mert más nem fogsz eléni sikereket, vagy csak rohadt nehezen. És ez nekem tökre tetszett, úgyhogy tök jól működik a rendszer, úgyhogy ez egy ilyen tök jó kis játék. Úgyhogy, ha valaki nagyon szereti az ilyen körökre osztott nagy stratégiákat, mint a CIV, az, az simán tegyen vele egy próbát, mert, mert rohadt jó. Ráadásul Xbox Game Pass-be is benne van, úgyhogy mit szokták mondani? Ja igen, ingyen van. Úgyhogy, <gül> úgyhogy az előfizetés kell hozzá. Ja, persze, igen. De tényleg Game Pass-be is belekerült, úgyhogy sőt azt hiszem, ja nem, mert konzolos megjelenés még nem volt, de azt hiszem később még az Xbox-osba is bele fog kerülni. Vagy hogyha már megjelent, akkor már lehet, hogy benne van abban is. Épp azt akartam, hogy érdekes, amikor egy ilyen stratégia landol konzolon, hogy mennyire jól irányítja. Hát jó, de mondjuk ezt én például jobban el tudom képzelni. Ez nem olyan stratégia, mint mondjuk egy Age-of, ahol, igen, igen. ahol azért kell az egér. Meg ez körökre osztott? Igen, itt egy fő. körökre osztott. Tehát most nem azt mondom, hogy olyan, mintha X-komot játszaná, de, de ráérsz matatni a kontrollerre, úgyhogy ebbe bőven mm -hmm. beleférhet. Ja, hát ki lehet ezt úgy találni? X-komot is megcsináltak, még tabletre is. Igen. Igen, Ott egyébként talán még pont, hogy illik is hozzá, tabletes irányítás. Ja, a körökre osztottakat, azokat, azokat könnyű átvinni egy képernyőre, meg kontrollerre. Sokkal egyszerűbb, mint például tényleg csak ez Michigan, az Age of-ot azért ott kattingatni kell. Most egy Starcraft-ot tudok elképzelni, mondjuk ps játszani, mert széttalálsz még szerintem a leggyengébb bot is. Meg még az, azt még én tableten sem tudnám elképzelni. Ja, igen, igen. ide-oda kattingatni, hát, mint az őrültek. Na jó, van. Akkor a stratégiai rész megvolt, akkor most megyünk egy egy kicsit a sportokhoz. Van egy ez elborult skate, játék. Egy skate skateboard, bőr, és, és nincsen rosszul mondva, rosszul írva, ez egy kismadár gördeszkán. És én ezt először megláttam, hát ez mondom zseniális. Hát ez mekkora ez egy, egy ökörség. És ez egy kis, kis testű. Így van, így van. Így. Egy ilyen kis cinegeszerű cinkkel. Mennyire valami. adná magát, hogy Tony Hawk? Ö, van benne Anthony Hawk. Igen. Na, úgyhogy, <laughs> Hawk. Meg, meg, meg több utalás is van benne erre. Úgyhogy rohadt jó pofa tűnik, csak az a baj, hogy, hogy ez a poén, ez ilyen egy-két óráig elviszi a hátán az egészet, így jönnek a, a sztorik, meg a beszélgetések, stb. De utána, hogyha ez így alább hagy, akkor észreveszed azt, hogy ez mint játék, hát annyira nem nincs jól összerakva. Tehát, hogy egy Tony Hawk mellé, ha már ezt említettük, berakod, annyira darabos a mozgás, a fizika az kiszámíthatatlan. Tehát valamikor kereszbe leérkezel az ugratóra, és semmi vajon nincsen, máskor egyenesen leérkezel, összeesel. És oké, a küldetések nem olyan nagy cucok meg oké, hogy időre megy mindegyik, de meg lehet oldani őket bőven. Viszont, hogyha már harmadszor, negyedszer nem sikerül egy ugrás azért, mert a játék nem akarja engedni, vagy a fizika bekavar, akkor az elég zavaró. És akkor még erre rámegy arra, hogy a kamera... Három beépíthet, vagy beállítható kamera volt, amikor teszteltem a játékot, most azóta már megjelent egy-kettővel több, azokat még nem néztem meg, de ott, tehát egyik se volt jó. Tehát, hogy valamelyik a slide volt borzalmasan használhatatlan, valamelyiknél kanyarodni nem lehetett, a másik az ugratóknál hűlt meg, és amúgy szerintem érezhették ők is, a, mint a készítők, hogy hogy ez a játék nem feltétlen úgy működik, ahogy kellene, és konkrétan a beállításokban be tudod kapcsolni, hogy, a, hogy amikor slide a csövön, akkor nem kell állítanod, hogy jobbra vagy balra dölj, hanem fixen mindig örökké egyenesen fogsz menni, meg hogy az ugratóknál rásegít, hogy nem muszáj teljesen jól leérkezned, be tudod kapcsolni. És nem kapsz érte levonást, tehát hogy más játékban is van ilyen, és akkor kírja, hogy nem kapsz achievementet, vagy stb. Itt nem. Itt, ha bekapcsolod, akkor konkrétan könnyebb lesz a játék. Tehát, hogy ők is érezték, hogy ez a, ez a mechanika annyira nincsen kiforva sajnos. És hiába tök jó pofa a játék, meg így el lehet vele hülyéskedni, meg tök jó zenék vannak benne, meg mondom őszintén, nekem ez az elborult kicsit gr hülye grafika is tetszett, bár azért az elmosódás az kicsit zavart a háttérben, de tökről el lehetne vele szórakozni, csak tényleg egy-két óra után érzed azt, hogy ez poénnak poén, de játéknak meg nem jó. sajnos. Pedig én imádom az ilyen gördeszkás játékokat, és annyira örültem, hogy végre jössz steam mert ugye a, a Tony Hawk Prozkéter 1 2-nek a felújított változat, ami amúgy tök jól sikerült, az még csak Epiken van, még nincsen Steamen. Pedig azt úgy megvenném, mert én nekem vannak idején a Tony Hawk 2, 3, 4, azzal mi nagyon sokat játszottunk. Úgyhogy nekem ez egy ilyen nagyon nagy nosztalgia. Mint ahogy neked ez a Diablo. Tehát, hogy nekem valahogy ez a Tony Hawk volt. Az van, az, mi, benne... mi, mi is éltük, mi is éltük. Én a zené... hát, zenéket hát, mai napig hallgatom. A, a, a, a után volt még valami... Az Underground is volt, meg az American a... Wasteland. Ameri az, ez, az American Wasteland-ben nem voltam biztos, hogy ez az. <gül> Ú, ez mennyit csapattuk. Jók is voltak ezek. Így van. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ez is jó lesz, és mondom, hogy ilyen ideig-óráig jó pofa, de, de sem egy idő után kijönnek a hibái a játéknak. Na jó van, és akkor így a végére így a legnagyobb falat, ami egy pár napja jelent meg, a Left for Dead eredeti készítőinek a legújabb játéka, a Back for Blood, amire így visszacsatolok, hogy volt belőle Béta, és már ott érződött, hogy a szerverekkel van gond, és megjelent a játék, és azóta is van gond. Tehát, hogy szerencsére annyira nem vészes, tehát, hogy itt abban kimerül, hogy a, a karaktered néha így visszadobja, vagy a, a zombiknál néha a lövés nem szedi be, vagy teleportál előtted a zombi. De ez nem mindig jön elő, szerencsére. Csak néha-néha. Na, de miért ennyire belevágunk, hogy nagyjából miről van szó, tehát, hogy konkrétan a, a lefordert készítői elkészítették a lefordert hármat, csak nem ezen a néven, és egy kicsit ezt-azt még mellé tettek, és már azt előjáróban el szeretném mondani, hogy aki tetszett a lefordert 1-2, annak ez is fog. És szerintem, aki azzal nem volt annyira kibékülve, mert nagyon fapadosnak érezte, szerintem annak is fog ezt tetszeni, ugyanis... Kiadták ezt a játékot, amiben eleve nem négy karakter közül lehet választani, ugyanúgy van benne kóp, ugye nyilván arra épül az egész, hanem nyolc, és mindegyiknek vannak tulajdonságai, tehát hogy már előrébb léptünk annál a megoldásnál, mint ami régen volt, és bevezettek egy kártyás rendszert, amitől az elején a hideg kirázott, mert mondom, miért kártyás, miért nem perk, vagy fejlődés, vagy bármi, aminek van értelme, de aztán úgy oldották meg, hogy van értelme. Tehát vannak paklik, amiket te összeállítasz, ilyen speciális tulajdonságokkal, amik vagy rád, vagy a csapatra érvényesek, tehát, hogy például több életed van, több staminád, hogyha kritikál alőlsz meg egy zombit, akkor visszatölti az életedet, stb. És ezeket kell összeállítani. A sorrend az tök mindegy, az a lényeg, hogy egy pakliba 15 lap med, behe, med bele, és az elsőt azt automatikusan aktiválja a játék a startnál. Tehát, hogy az az a fix, amit ki kell találnod, az összes többi az tök véletlenszerű. És hogyha safehouseokban akkor aktiválhatsz egyet a felkínált öt lehetőségből, illetve hogyha meghal mindenki, akkor is aktiválhatsz és így haladsz előre, és így egyre több és több kártya lesz beaktiválva, és egyre-egyre erősebb leszel te is, meg a csapat is. Viszont amíg te ezeket aktiválod, a gép is aktiválja az úgynevezett korrupt kártyákat, amik meg ilyen szivatások, és minden safe minden halánál aktivál be egyet, egyet, egyet. Tehát, hogy például gyorsabbak a zombik, több... Madárra lesz a pályán, amiket, hogyha felzavarsz, jön a horda. Akkor például a nagyobb, vagy a speciális zombik, azok nagyobb számban fordulnak elő, illetve a gyenge pontjaikat, mondjuk páncélvédés, ezért máshogy kell megölnöd őket. És ez ilyen tök jó meg megvan csinálva. Nem azt mondom, hogy minden küldetés, meg minden pálya teljesen más, hogyha kétszer ugyanúgy játszod le, de azért vannak ilyen változók. Ami viszont gond, ezek a, ezek a szerve problémák, amiket mondtam, az sajnos nagyon sokszor kiütközik, hogy hogy a játékosok azok ide-oda teleportálnak, meg laggolnak egy kicsit, és, és a, például a fegyver használatnál is észreveszed, hogy például lősz, de nem lő a fegyver, vagy, vagy duplát lő, lelősz egy zombit, és még csosok tovább egy másodpercig, és ez, és ez rohadt idegesítő, nagyobb nehézségi szinten, mert megzavar. Tehát, hogy lelőd a zombit, oké, okay, kiadja azt a piros célkeresztet, hogy megölted, elfordulnál, de még látod, hogy jön feléd, és még akár beléd is sebez mert a szerver még nem fogta föl, hogy, hogy azt megölték, és ez rohadt idegesítő tud lenni, sajnos. Viszont ezeket lesz számítva szerintem egy tök jó pofok is játék. Mondjuk nem túl hosszú, mert egy olyan 4-5-6 óra alatt el lehet érni a végére könnyű nehézségi fokon, de akkor még nem nyitották ki mindent, meg akkor még mehetsz ne komolyabb nehézségi fokra, és az egész rendszer és a fejlődés is érdekesen van megoldva, mert ugye a karakter mint nem fejlődik, csak egyre több és több kártyát, illetve skint szerzel, amiket ilyen különböző pontokból tudsz kioldani, amiket küldetésekért kapsz. Tehát, hogy ezt tudod farmolni folyamatosan. Skin az nincsen sok, egyelőre mikrotranzakciós nincsen, de hogy később ezt belerakják, ezt nem tudom, mert én a megjelenés előtt játszottam vele, és akkor még nem volt ilyenről szó is általában, ugye mostanában ez divat, hogy hogy a játék megjelenés előtti verziójában ezek még nincsenek berakva, és akkor kijönnek az első tesztek, és akkor amikor lement az első hónap, és mindenki jövő, hogy milyen király játék, akkor telepakolják mindenféle szarral. Igen. Még kodoknál is ezt csinálják, pedig ott mindenki igen. tudja, hogy lesz benne. És hát igen, ez a, ez a durva, hogy ott nyilvánvaló, tehát hogy Aha. sokszor még a menüt is behagyják, csak inaktív, tehát hogy ne, nem is értem, mindegy. De... De erről amúgy már beszéltünk, nem? A Volt Open Beta. A azt, mi, azt, azt, azt mi toltuk Neuva. Igen, igen, igen. Szerintem, a, azt hát szerintem igen. egyszer játszottunk. <gül> <gül> Így van, egyszer. Hát akkor az volt a mondás, hogy nem rossz, nem rossz, de hogy annyi újat nem ad a Fondedekhez képest, hogy... De... Igen, ja. mondom, ez nagyjából ugyanaz pepítában, csak ez a kártyás rendszer, ami, ami bekavar. Ja, nagy ja, nagyjából. A kártyás rendszert én a egyáltalán nem értettem. De, hogy hogy működik, ja, csak olyan random összeválogattuk. Mondjuk az először, először kurva kaotikus, de amikor rájössz arra, mert, mert én is először ez a menü, hogy most melyik van beaktíválva, melyik nincs nekem most, melyik jó, melyik nem. Például van egy olyan karakter, ami közelharcra jó. És akkor annak uh -huh. beraksz olyanokat, hogy staminát rakjon, közelharcra visszatölt staminát, közelharcra visszatölt életet, tehát folyamatosan ilyeneket raksz, és akkor így kvázi kasztokat tudsz csinálni a játékba úgy, hogy amúgy nincsenek benne kasztok. Ezt lehet vele taktikázni itt. Így, így lehet taktikázni, igen. De a a az nem működik. volt taktikázás, az biztos. Nem hát Mert hát, aztán előtt kész. Meg hát, hát ott csak egy-két pálya volt benne, azt hiszem, az open beta ben nem, nem volt benne olyan sok. Ja, én a Ledford-etekre gondoltam. Ja, ott, ott, ott meg, meg, meg még ennyi sem se volt, se. mert ott ugye semmi igen, nem igen. volt. Meg itt a fegyvereket is le tudod cserélni. Ami még érdekes, hogy a fegyverekre vannak attachments, így a BF-hez mm. visszanyúlva, de csak rárakni tudod őket levenni, nem? Tehát csak rárakni tudod, meg lecserélni. Ami amúgy tökéletes, de. Jó, mindegy, ott mondjuk úgy sincs időpepe cselni, mert jönnek rád a zombik, mint az ökör, tehát kurva sok zombi van. De ha már ráraktál valamit, amit utólag úgy döntesz, hogy mégsem szeretted volna rárakni, akkor nem tudod levenni. Akkor nem tudod levenni. Akkor átváltasz egy másik fegyverre, vagy valamit megold, vagy valahogy megoldod máshogy, de azt már nem tudod megoldani. Be kell tenni Na. a Battlefieldből a észét ezt a menet közben állított. Ja, a azt a, a levet, lehet, lehet hogy meg később be fogják tenni, nem tudom. Ki tudja, hogy benne van-e. Amúgy. Nekem még ami fura volt, hogy a pályák azok nagyon rövidek. Tehát, hogy változatos helyszínek vannak, igaz az összes olyan, amit már láttak korábbi zombis vagy horrorjátékban, tehát ez a, ez a lakótelep, sikátor, gyártelep, kikötő, hajó, meg ilyenek, tehát az összes ilyet már láttad, de ilyen egy-egy pálya az ilyen 10-15 perc. Ami, ami amúgy tökéletes. Jó, hát nyilván a nehézségi szinten ez változik, tehát valamikor egy pályán keresztül egy órán szophatsz, hogyha berakod a legkomolyabb nehézségi szintre, mert ott, ott tényleg a legutolsó kis gaz is meg tud ölni, hogyha félre nézel. Meg ami még nekem fura volt a játék az a kapcsolatban, az, hogy van benne egy PVP játékmód, ami szerintem nem lett túl izgalmas, mert konkrétan annyi, hogy 4v4, Igen. és egyszer az egyik csapat az élő, a másik a a zombi, és utána cserélnek, és aki tovább életben marad, az nyer. És ennyi. Mi abban nagyon szoptunk, emlékszem. Az is keveset játszottunk, de hát a fingunk se volt, hogy kéne játszani, Igen. aki jött ellenünk, az kente hát Ő egész tehát, tuk tuk, hogy mit csinál. <laughs> és így, oké, okay, akkor ezt meg amúgy az ott teljesen máshogy működik, mint a kampány, tehát, hogy ott más kártyák is vannak, meg más bildek, tehát, hogy ott az egészet át kell alakítani, és amúgy nem éri meg nagyon. Tehát, hogy oké, okay, nyersz egyszer, kétszer, és ennyi. Tehát, hogy én, én sokkal jobban örültem volna, hogyha lenne olyan lehetőség, mint a lefordetekben, hogy a, hogy a kampányba becsatlakozik ellened valaki, aki mondjuk akár kártyákat tud választani, korrupt kártyákat, és mondjuk a zombik fölött is átveti a, a, az irányítást. Nekem azt szerintem a... sokkal jobban működött volna. Nekem a World War z tetszett a multi, mert ott az volt, hogy az egy sima multi volt, tehát lövöldöztetek egymásra, uh -huh. és közben minden tele volt zombival. De mondjuk ez is jobb lett volna tehát szerintem, az, igen. azt szerintem rohadtul jó volt, így. Hát az, a, az ami mostanában divat nem? Ez a PVPVE, amit így jó, mindenki be akar hozni, de senkinek se sikerül nagyjából. És ebben a játékben szerintem ugyanúgy passzolt volna, mert lényegében ugyanaz csak TPS-ben van a World War z -ben. Én amúgy azt nem akarom elhinni, hogy ebbe később nem rakják bele. Tehát, hogy és az... Egy, és van. Egyébként ez benne van. A, ugye van az a bázis, ahol tudsz mászkálni, és így építgetni. Igen, a igen. Na, ha bemész, becsatlakozol ismerősökkel, akkor van egy előtér. Ahova bementek, mind akkor ne tudjátok egymást lőni. Tehát a benne van az csúcs. De tényleg ott azzal szórakoztunk sokat. Az volt a legjobb része az egész játéknak. semmilyen kampány, vagy PvP, ott kimentünk, mert előtt egymást. Ez jó volt. Tehát egy ilyen normál PvP-t én el tudnék benne képzelni. Szerintem az jó tenn a játék. Szerintem simán belerakják, mert azt nem akarom elmondani, hogy egy játékban, oké, hogy kópra van kihegyezve, hogy egy PvP mód van benne. Viszont amit még mondani akartam, ami tök jó, hogy ez is benne van már kapásból Game Pass-be, és hogy teljesen crossplay. Tehát én minél több ilyen játékot, hogy Xbox-os együtt játszik ps sel vagy PS4-essel, meg PS5-össel, meg a PC-ssel. És mindenki megjárja együtt. És jól működött. Igen, igen. Tehát nekem is volt. Nem is úgy toltuk. Én is ugye PS4-ről, Neo meg PC, és ötszre ment mindenki. a bejétában jól volt, igen. Igen, igen. És ezt minél több játékban jó a PVP részeken ez netszes, tehát hogy ez kópjátékba könnyebb behozni, mert ott nincs akkora hátrányod vagy előnyöd, hogyha elgeret használsz, vagy kontroller, de ilyen autós játékokba, sportjátékokba, akár ilyen kópjátékokba, ilyen, ez, ez jöjjön ez a crossplay, ez, ez cool. Igen, ja, ha megnézhető most a warzone ba is, meg a... Abba is van, igen. Ez az Apex-ben, ami sima, tényleg FPS játékokban... Jó, az apex van, is van ez. ez. Úgy tudom, abba is benne van, ja. Aha warzone biztos, a multiban is, tehát hogy eleve, nem csak a warzone hanem a Code is most már uh -huh. ilyen crossplay van. Tehát néha, néha játszom egy PC-n, és látom, hogy kb. két PC-s van az egész lobbyban és többen konzolról játszik. És így ja, érzed, most hogy annyira előnyed Most egy kicsit a Diablo, még egy, most a crossplay, ugye ők kihagyták ezt az szert, nincs crossplay, Viszont van cross-save, tehát hogyha én megveszem PC-re, Nintendo Switch-re, meg PS4-re, akkor tudom ugyanazt a karaktert játszani az összes konzolon, de nem tudok multizni ö, olyannal, aki arról a konzolról játszik, vagy PC-ről. Tehát ez fasság. Hát ez tényleg az. Viszont a cross az meg egy jó ötlet, és azt meg nem nagyon szokták beletenni sehova. Tehát De most értem, te... egy már meg 13 ezer forintért minden konzolra, meg pc re Hát -e, Tehát, hogy, na, melyiknek van nagyobb értelme, hogy át tudom vinni a save-gémet, vagy tudok játszani bármilyen konzolra, vagy platformra. Hát igen, ha választani kell, akkor inkább a cross-play legyen a cross-save. De én azt mondom, amúgy belerakhatnák az összeset mindegyik játékba. Amelyikbe, amelyikbe elmegy bizonyos határokon belül. Tehát, hogy tőlem lehet cross-save is, meg cross-play is, jó, hát engem az előző az nem mozgat annyira, de például a cross-play az tök jó lenne, mert van nekem olyan játék, ami mondjuk öcsémnek PS-en van meg, és amúgy tök jól el lehetne játszani együtt, csak nem lehet, mert a, jó mondjuk a Sony mostanában nyit, de például egy-két évvel ezelőtt a Sonyról szinte nem lehetett elképzelni, hogy ott lesz crossplay, play Hát emlékszem a, a Rocket League is, de, az volt az egyik első. Ami, ami bejött a PS, és ott mekkora szó volt, hogy úristen, hát a Sony rából intott, hogy rocket az Xboxosokkal, meg a PC-sekkel. De, de miért kell ennyire és visszatartani? Technikailag nem lehet egy nagy szám megcsinálni, nem. egy kis indie stúdió is megcsinálni. Hát csak nem akarták engedni, tehát hogy érted? A Sony erre, nem Nem tudom, lehet, hogy ott keleten van valami, mert a Nintendo is ennyire visszahúzódott. tehát a Nintendo is például Nintendo játékokat alig lehet streamelni, meg alig lehet videókat csinálni róla, mert egyszerre tiltják, tehát hogy ők egy kicsit máshogy állnak hozzá ezekhez az internetes igen. dolgokhoz. Ami a amúgy tök fura. Pontosan. De lassan ők is azért eljönnek már ezekre. Hát azért már ideje lesz lassan, igen. Így szépen lassan. Így, így jön a Game Pass, már mindent bezabál, akkor a nem, PS, nem. PS jön az X exkluzívokkal, most már azért jó lenne, hogyha figyelnének oda, hogy nyissanak így nagyobb réteg felé, mindent nem, téren. Ugye, nintendo ott van az, hogy ott azért más a hardware is, elégé, De mondjuk, ha PS5-öt meg a Xbox Series X-et nézed, az már, hogy a PC-vel kb. ilyen pajban van, tehát, hogy így hardware ügyileg. Hogy ne legyen az, hogy most aki, mit tudom én, konzolon játszik, az hardware-rel és hátrányban van mert is, meg neki a, a, fix, ha, tehát a fix 30 FPS-sel küzd, még mondjuk PC-n ott van a 140 meg... <gül> hát jó, de hát ez, ez most is így van. Az hát azért hogy most már azért konzolon jön az a jön az az fix 60 minimum. Hát én azt értem, csak hogyha mondjuk valaki meg egy 144 Hz-es PC-n dolja a codwars izé 144 FPS-sel. Hát, tehát, hogy, tehát, hogy úgy is hátrányt fog szenvedni. Sajnos ez van, ugye? de az aim kompenzál. kompenszál. <gül> ja, hát igen, persze. De az az kompetitívben is ott van. Elvileg ott? Elvileg ott, csak nem olyan nagy mértékben azt mondták, hogy annyira nem segít rá. Állítólag. Ja, bár erről nem tudok nyilatkozni, mert mindig is PC-n játszottam ilyeneket. Ne, legyen csak crossplay, Min minél több játékban, mert az tök jó. Hát, hogy kipróbáltam, nem is tudom, melyik játékból volt, hogy így játszottam, és így csak poénból bekapcsoltam a kontrollert, és megnéztem, hogy működik a irányítás, és on the fly át lehet váltani. Tehát, hogy játszol a játékkal, és bekapcsolod a kontrollert, akkor a controllerrel megy tovább. Hát ez most nem minden játékban Kincis. így van, ami támogatja a kontrollert, hmm. nem? Vagy hát legalábbis e. nálam. Megmozítom a kontrolleren a az fps van szó, egy multis FPS. Ja, ja, úgy, ja, azt hittem, hogy csak egy valami szörnyű. Hát, pont az Apex volt talán. Hát ott azért így. Uram. Nem tudom, még, még ez mindig a Diablohoz, <gül> Így eszembe ütnek itt közben dolgok, hogy ott is ez van. Tehát ha PC-n megpöcköled a kontrollert, akkor még a, a layout is megváltozik a játéknak. Uh -huh. Ugye, ugye az, ha egérrel nyomod, akkor ugye klasszik bal jobbklikre jobb klikre kirakod uh -huh. skill-ek, kontrolleren meg hatot tudsz bemappelni, ugye a gombokra, és ez működik PC-n is, tehát amint elkezdesz kontrollerrel játszani, így átalakul ez a layout, és oda-vissza működik. Tehát utána, ha átnyúlsz az egérhez, akkor meg vissza. Igen, igen. Ez, ez sok játékban most már... És szerinti, ez tök jó. jó. Uh -huh. Amivel jól működik, abban így működik. Aztán amikor bebugzik valami, akkor nem működik így. Mondjuk én most azt vettem észre, hogy vannak játékok, Ugye szoktam játszani PC-n, kontrollel, ilyen játékokat, mint Brahma, meg ezt a Nickelodeon-os iszét is kontrollerrel játszom. És ha átváltok egy másik játékra, például azt hiszem, underlords szoktam néha így játszani, vagy a Slade Spyőre játszottam, ami meg ilyen, hát ilyen egérrel is inkább. Viszont ha bekapcsolva marad a kontrollerem, akkor azt vettem észre hogy néha, hogy driftel. Tehát, hogy bekapcsolva marad a egy ami Egérérénét él, és az Egér kurz az így megy folyamatosan oldalra. És nem a kontrollerrel van baj, mert van itt, hol több Xbox kontroller, és kipróbáltam a másikkel, ugyanezt csinálja. Vagy mindegyik elromlott, nem tudom, tehát ez is lehet. Ami nekem ilyen, ilyen tök fura. Nyilván egy ilyen Underlords-ot, meg az t nem akarsz kontrollerrel játszani, mert ott a irányítod lényegében a kontrollerrel, ami hát miért csinálna az ilyen, ilyet PC-n. annak sok értelme nincs. De hogy nálam előtt ez a jelenség, ami ilyen tök fura. Xbox Controllerrel, tehát nem is valami után járt ott évvel, hogy ott valami kicser lehet, hogy nagyon kevés ilyen van, és alig használják PC-n <gül> azért. De ugye ez nem sokszor nem is a Controller hibája feltétlen, hanem. Ennyi, lehet, hogy valami szoftveresen van. Igen. De azon csodálkoztam, hogy ugye először azt hittem, hogy nem mondom biztos az underlords van így megcsinálva, vagy ott valamit elcsesztek bele, mert ki az a hülye, aki bekapcsolja a kontrollert Underlord-ozás közben. És akkor utána a Slade Spire-rel is ugyanezt csinálta, szóval lehet, hogy valami sztimes dolog maradt a kontroller irányítása a Steam-es játék, akkor én érdekesen megcsinálom, mert bekapcsolod, akkor a Steam ki is írja, hogy ő felismerte azt a kontroller, be van állítva neki valami profil, és hogy azt ő úgy félig meddig a Steam kezelít, tehát nem a játékoknak adja oda teljesen. Ami néha így össze is szokott karrodni egy-két játéknál, mert ott valami össze gubancolódik, és akkor nem működik normálisan. Szokott néha ilyen probléma lenni. Éppen nem is tudom, hogy hú, valahol, valahol hallottam, hogy beszélget egy videóban, hogy hogy az embernek nem működött. Igen, a szempont Connector podcastbe hallgattam, hogy uh, aztán Devle mesélte, hogy valamit el akart játszani. Ja, NBA tényleg. Akkor eszebbé is jutott mike Michael, hogy azzal te játszol sokat, hogy valami Igen. NBA játék, nem működött neki, teljesen összekavarodott az irányítás, így hülyeséget írt ki, tehát kiírta, hogy a nem tudom hanyadik gombot nyom meg, tehát nem azt, hogy X meg Z, hanem hogy nyom meg a hatos hatos gombot, és akkor most az Xbox gombot az melyik, tudod? Ja igen, mert a PC-n a numpaddal kell játszani, mert múltkor nem tudom valahogy nekem is ez volt, de nekem mindig pöcre indul a kontroller, tehát hogy ez nem tudom, hogy... Nem tudom, ott, mi volt a probléma, de rádukta, utána megjavult, tehát hogy Igen, ja, ja, igen, megvan, ott neki az volt a problémája, hogy egy ilyen Bluetooth-os dangle rá. A, tehát azzal kapcsolta az a Xbox kontrollert, meg az Bluetoothos. Tehát nem a hivatalos Xbox vevő is egységgel, uh -huh. hanem valami Bluetooth-dengőle is. Mondta, hogy minden más játékban eddig működött, az NBA-be pont nem. Viszont utána a kábellel, és utána egyből elkezdett működni. Utána minden jó volt. Tehát itt valami bluetooth Bluetoothos. Hát vagy, le, vagy lehet, hogy ez. akkor nem ismerte föl, hogy az eredeti Microsoft Xbox controller, hanem azt hitte, hogy valami után gyártott ilyen izé. Ha, mert, mert azoknál szokott az lenni, hogy nyom meg az egyest, meg a kettest, és akkor itt teljesen össze-vissza vannak. Ja, úgyhogy, Hú, a régi rá... szép idők, amikor 3000 forintért vettem trust Controller t és azt hittem, hogy enyém a világ, aztán utána, e egy hónap után meg már dobtam ki, mert az agyamra ment az egész. Éh, Néha az olcsó húsnak tényleg íg a leve. Igen, igen, az ilyen elektronikai dolgoknál általában így van. És most spórolni akarsz, veszel valamit? jó az nem, jó, akkor veszel megint egy másik szart, és lassan rájössz, hogy megvetted volna a drágábbat, mert már lassan került az annyiba, amennyire össze, elköltöttél rá, viszont még mindig szar. Okay. De én, én én együtt álltam fel, tehát hogy én nekem volt uh -huh. Trust Egerem meg billentyűzetem, nagyjából fél év alatt ment tönkre mind a kettő egyszerre, és akkor mondtam, hogy jó, oké. Okay. És akkor átmentem inkább a Steel Series vonalra. Uh -huh. Úgy voltam vele, hogy már oké, okay, akkor fizetek egy kicsit többet, de akkor talán nem megy annyira tönkre, meg erre még garancia is volt. Mondjuk már ott meglepődhettem hogy a trust nem nagyon volt, meg, hát a, meg hogy a Tesco-ba 3000 forint rakciósan árulták. Tehát ott, ott már gondolkodhattam, hogy ja, hát ez nem biztos, hogy a legjobb vásár lesz. De hát akkor még fiatal voltam, és naív. És nem volt elég pénz. Így van, ez múlt héten volt, ja nem? <gül> <gül> ja, hát ezekre oda kell figyelni. Meg a, hogyha valamire van garancia, az tök jó. Tehát, hogyha ilyen két-három éves garancia, akkor abban már talán bele lehet ugrani, ott már annyira nem fog nem fog tönkre menni a dolog. Így van. Na, de kö köbe végig értünk a listán. Nem tudom, hogy akarunk-e, akarunk-e még valamit, vagy elengedjük -e a kréget, mert ő nem hagyott még minket itt, úgyhogy most mi mondhatjuk neki azt, hogy kopj le, <síns> <síns> <síns> És most szakadna meg! <síns> Ebből a pillanatban! <síns> akkor azt hiszem, hogy... Kipipálhatjuk, hogy Craig egy egész jól működő mesterséges, intelligenciában. Igen, szépen, és, működő, és működő, felismeri a felismeri a szöveget már lassan. Igen, tudod, hogy arról is ráadásul, szóval... Nem a, a Skynet-től Sky kefénye, hanem Craig-től. hogy meglepődnék, hogy néhány hogy ügyeségeket beszéltek, srácok. <laughs> Attól így néznék nagy kerek szemekkel. próbál így a hanghozás, Craig Lee. <laughs> <laughs> Most meglepődtél volna, amúgy kicsatlakolni. <laughs> Azt úgy néztük volna. Na, de tényleg végeztünk, nem tudom, hogy akarunk-e még valamit mondani, hogy köszönjünk egy gyorsan, és akkor majd, majd jövünk. Így van. A... Most már lehet, hogy valahol egyébkon, hogy mi milyen rendszerességgel jövünk, lehet, hogy ezt neki kéne törülnem és átírni. Olyanok vagyunk, mint a, mint a Gandalf vagy gyűrű korában. Mindig akkor jövünk, amikor akarunk. Így van. Olyan, mint a Gandalf, meg a gázszerelő. Tehát, hogy ez a kettő. Nagyjából. Igen. Úgyhogy majd legközelebb találkozunk, ha jönni szeretnénk. <gül> Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!